ברוכים הבאים לרדיו. מה? מה? מה? מה עבר לו? לא מעט זמן מאז הפרק האחרון בפודקאסט שלנו. נראה לי שיש מבחנים וכל זה, אבל אל דאגה, אנחנו נ... אתכם על ידי זה שנקליט שתי פודקאסטים, כן, כן. שבוע הבאדנס יהיה פנוי ואנחנו נקליט פרק. ובינתיים אני עושה פה פרק בעצמי. יהיו עצמי, לבד לגמרי. מדהים, מדהים. וואו, כל הכבוד, איך אמרו וואו, תודה, תודה. כן, אז, לפי מה יהיה לנו היום? אנחנו נדבר על אלבומים מעניינים, אלבום דף-מטאל מגניב מאוד קיצוני שיצא לפני כמה חודשים, אבל אולי לא שמעתם אותו כי אתם חלשים. נדבר גם על אלבום פוסט בלק, שאם אתם בעניינים, אם אתם בענייני הבלק אתם יכולים uh, לבחש אל מה מבובר, כי זה האלבום הכי, הלהקה הכי מוכרת, ההיפסטרים הכי מוכרים, שם לא יודע. יהיה לנו גם ראיון עם הגיטריסט של להקת המטאל הישראלית מעניש, וגם uh, שיחה על, uh, על בעצם דייוויד בוי, שנפטר לא מזמן. זו שיחה שהקלטנו אותה ממש אחרי שהוא מת, היא בדיוק הגיעה לארץ הידיעה על העניין. אבל לפני כל זה, חצי שעות! טוב, אז בוא נתחיל באמת, תראה. שאתה מתה? לא. מתה? אני אוהב את זה. אז מה יש לנו? כן, אין, יוצאים כל מיני באמת אלבומים חדשים, כמו למשל אלבום של בלאד סרמוני, יוצא עוד יומיים. אם אתם הקשבתם לפרקים הקודמים, אני ודניס דיברנו על הלהקה הזאתי, שבעצם משלב את הספנון של בלאק סאב עם ג'אט טורטול, ופשוט יוצא משהו אה, נהדר. <coughs> באמת אחת הלהקות הכי טובות ששמעתי בז'אנר, האלבום שהרתי שלהם, Living With the H", Ancients, פשוט אלבום נהדר בכל קנה מידה. וזהו, אלבום החדש שיוצא ב-25 במרץ, קוראים לו Lord of Nisrull, פשוט מוערץ, אם אתם אוהבים סטונר, אם אתם אוהבים heavy, באמת מטאר קלאסי ככה, שעושים אותו לא, לא רק בקטע רטרו, אלא באמת, להקה להם... יש את השראה, יש להם גם קטעים פרוגרסיביים, יש להם זמרת מעולה. זה מעקה מעולה ואני מנבא שהאלבום הזה הולך להיות יש גם, בואו נראה, אלבום של קליבן, גרביטי, מטאר קור, מי שמכם אוהב, אני לא כזה אוהב, מטאר קור. בדיוק הייתי עם חברים, היינו ביום שישי. היינו עם הספר בצפון של רוק, ו... תמיד שמים מטאל קור די חדש. כל פעם גם עם השנים, יש עוד ועוד שירים שאני לא מכיר, כי אני ממש לא... אפילו ניסיתי פעם uh, ככה להיכנס לזה, לשמוע את זה, וראיתי שגם תראו את זה חרא, אז uh, כן. אבל דוגמה, להקה קליבן, שהיא באמת החיותת, אין יותר בכיוון שלו. אני חושב מטאל קיצוני ורוגרוב מטאל, לא, לא שמעתי אותם מזמן, אבל היו, היו להם כמה שירים שאני מאוד אהבתי. אז זה, זה גם ב-25 למרץ, ככה יום של אלבומים חביבים. מה יש לנו עוד? כן, אמון אמרף. גם ב-25 למרץ אולי כי כולם באותה חברת הטיפטים? אני לא יודע. יכול להיות. בכל מקרה, אמון אמרף. ג'ומס וייקינג. יש פה ציור, נחשו ציור של מה יש על העטיפה? כן, נכון, ויקינג. דקיג שהורג משהו, בוא נראה, אה, אני לא מצליח לראות את התמונה מקרוב, כן, בוא נראה, הנה שמות השירים, First Kee, On a Sea of Blood, The Way of Vikings, כן, אז אני, אני אישית לא, לא, לא כזה מתלהב מהלעקה הזאת, באמת פסקתי לשמוע אותה מלפני, <אז> לא יודע, שש שנים, שבע שנים, <laughs> אולי פחות, אבל אמ, אני מאוד אהבתי שירים שלהם ישנים, "Deaf in Fire", אחד השירים, שירי מטאל הכי, הכי יפים, וגם הקליפ שלו, שמופיעים שם מציין, אבל עם אמ, הזמן, באמת. אמ, מלודיק דף מטאר, כן, דף מלודי, זה ז'אנר שהוא כבר די מת, זאת אומרת. כמובן שיש אנשים שאהבו אותו, ובכיף, ואני גם אוהב את הקלאסיקות, אבל אמ, בתור ז'אנר, כיום לפחות, הוא די מת. ולסיום החדשות, הדברים הכי הכי חשובים לדעתי, <תק> קודם כל להקה שאני מאוד אוהב, למרות ששמעתי רק שיר אחד שלהם, קוראים להם אלמנק, בוא נראה כאלה. כן. זה להקה שבעצם הגיטריסט שלהם הוא הגיטריסט של זה, של הלהקה רייג'ר בשנים, ויקטור סמולסקי, הוא בלרוסי, מוזיקאי, מלחי, מנגן על כל מיני כלים, באמת הוא... זה 16 שנה גיטריסט בלהקת heavy metal הגרמנית רייג' ובאמת זה, זה פרויקט שלו והוא, תשמעו, הוא מומחה מה שהוא עשה פה, הוא לקח שלושה ווקליסטים, כן? זה מרים, מתופף הכל, והוא פשוט עושה לך מטאל סימפוני לפנים, פשוט לפנים. השיר שיצא לאחרונה מאלבום הזה, קוראים לו Self-Blinded Eyes, זה פשוט שיר נהדר, אני הולך לשים אותו. עוד מעט, ותשמעו מה זה בן אדם שהוא יודע לעשות פאוור מטאל סימפוני בלי שזה יישמע, כאילו זה נשמע קלישאי אבל זה פשוט נגינה, פשוט מצוינת, הכל פיקס, הכל, אתה רואה שיש פה, יש פה השראה, יש פה בן אדם שהוא מומחה, והמיקס מצוין, תכף נשמע את זה, וכמובן החדשות הנוספות שבטח כבר שמעתם לפני חודש, שדייב נוסטיין, ולהקתו מגדף מגיעים לארץ, כן? אני, אני הולך להופעה הזאתי, למרות ש... טוב, על האלבום החדש שלהם, אני אדבר כבר עם דניס בפודקאסט בפרק הבא, אבל אני פשוט הולך לשמוע את הקלאסיקות, אתם יודעים, רסט אין פיס, כל זה, So far so, so קיצור, השירים הכי טובים, כן? ניוטנזיה בטח יהיה, אני מקווה שיהיה The Killing Road, שקשיר... שיר נהדר שאני ממש אוהב לאחרונה, אני שומע מגדף. אז אני בטוח אהיה בהופעה הזאת, אם אני... אם אני לא אהיה מרושש, כן? אתם יכולים לתרום לי, יש פה, אם תסתכלו למטה, יש לינק? לא, סתם. לא, אין לינק, אין שום דבר. אל תשלחו לי כסף. יאללה, בואו נשמע ככה, באמת, שיר של הלהקה הזאת, אלמנה, כשהמלצתי עליהם, ולאחר כך נדבר קצת על ארבומים טובים, כן? יאללה. שיר של להקה אלמנה, כשיוצא להם אלבום צר ב-2016, צר זה TSA-R, יעניק, צר וסובייטי. מי שמכיר קצת סטוריה, כן, ו... באמת הולך להיות אלבום אדיר לדעתי. יש גם Webיסוד אונליין, ביוטיוב, מן פרקים כאלה שבאמת מנהיג הלהקה שם, הגיטריסט הוא מדבר על איך הוא... יצרת להקה מהנגנים, רואים אותם, מדברים גם עם המפיק, פשוט מגניב, המיקס שם. טוב, אני מקווה ששארתם את השיר. עכשיו אנחנו נעבור לאלבום שכבר יצא, שהוא נקרא What Should Not be Unlept של הלהקה נייל, אולי אתם מכירים אותה מהקת death metal. טכני, זה בהחלט טכני אבל מיוחד, לא כמו הטכניות של סטיין לקרופגיסט וכל ה... דה פייסס כל אלה. אלא הולך גם בסאונד, בעצם מנגנים סאונד אחר לגמרי, שהוא מאוד עמוס, לפחות באלבום הזה. זה אלבום ניל טיפוסי, זאת אומרת, יש לכם את המלוגת, מי שמכיר, המצריות האלה, יש לכם באמת את הקטעים ה... אקסטרימיים יותר של הבלאסט ביטס וכל זה, קטעים, יש הרבה דווקא קטעים איטיים שפתאום המהירות נעצרת ונכנס כזה קטע דומי כזה טנטן, טנטן, עם הרבה, כן, מקצבים, מקצבים משתנים, לא משתנים אבל יותר, סליחה, משתמשים ב-time signatures, אם אתם מכירים, של, של ארבעה באמת ריפים כאלה, שכל ריף יש לו כמה חלקים, ומרגיש שזה תהיה נגמר, ובמקום הרבה ריפים קטנים, יש לך ריפים גדולים כאלה, ועוצמתיים, שכל ריף, גם יש בו את הפל מיוטינג, גם יש לו את הטרמולו, כל מה שאתם מוצאים. באמת, באמת אחלה אלבום, רק העניין הוא, אם יש לו בעיה כלשהי, זה באמת זה שהוא ככה קצת דחוס, זאת אומרת, הסאונד, לפחות בגרסה שלי, אולי. אולי הגרסה, כן, לא קניתי את זה, שקט. אז הגענו, אבל אולי הגרסה שיש לי לא, אה, לא נשמע טוב כמו הגרסה בדיסק. בכל מקרה זה די דחוס, זאת אומרת, שוב בניגוד, בניגוד לדף הטכני המלודי, פה יש נטייה לא, דווקא לא להפריד במיקס שאני שמעתי, לא להפריד את הכלים, אלא, זה נשמע כמו בום, משהו שנוחת עליך ושובר אותך. יש לזה יתרונות וחסרונות, היתרונות הם ברורים. החסרונות זה שבעצם, זאת אומרת, זה יכול להיות מעמיס מאוד, במיוחד שיש פה עשר שירים, כן? עשר שירים. וזהו, לגבי השירים באמת, מדברים על מיתולוגיה מצרית, ש... מישהו מתעניין בזה, זה מאוד מעניין. אה, יש פה לדוגמה <coughs> באמת משהו רלוונטי לישראל, השיר הרביעי, The name of Amun, זה שיר טוב, הוא מדבר בעצם על סוג של צבא מצרי, אני יודע שהוא נלחם נגד השבטים בישראל, הכנעני, כן? ומנצח אותו. אז שיר לעצבן ישראלי, <coughs> אולי. <coughs> ומה יש לנו עוד פרוברנט זה שיר טוב, uh, עוד שיר טוב זה... כן, uh, What should not be An earth, זה אחד השירים טובים, באמת הטייטל טרייקוד הוא, הוא אחד הכי טובים, uh, מתחיל ככה, far better to remain forgotten, זה בעצם שיר, שיר שהנושא שלו נורא מסקרן, על uh, כאילו, <coughs> הרבה, הרבה מהאלבום עושה, כתרים ארכיאולוגיים וכולי, ודברים קדושים שמתגלים, אה, שנמצאים עמוק באדמה, ובעצם מגלים אותה ובזה מחללים אותה. ולכן נקרא אלבום What should Not be on Earth, שבעצם הדברים האלה אה, צריכים להישאר מתחת לאדמה. והשיר טייטיב טרק, השיר אה, עצמו עוסק ב... בעצם אה, שחופרים באדמה, אדמה מגלים את ה... הדברים הארכיאולוגיים האלה, וזה מגלה לנו בעצם, לבני אדם, על המקור של היזם האנושי, של האנושות, שזה ממש, יש פה באמת אלמנט מאוד מסתורים, מאוד מעניין, שאתה לא בדיוק מבין עד הסוף למה הם מתכוונים, אז זה מפחיד, זה פרק יהיה מלחיד, אז הם מדברים ככה. אתם לא רוצים, עדיף לחיות באשליה מאשר לדעת על היצורים שהם אבות אבותינו, שהתפתחו לבן אדם המודרני. זהו, זה מאוד מגניב. עוד שיר טוב, כן, שיר גם, עוד שיר ממש טוב באלבום Evil To Cast Out Evil, ששם אותו ביוטיוב. כן, זה בעצם שיר על... אפשר להגיד סוג של רעב, מצב של רעב ומחלות וכו', ש... לא, לא. הבן אדם נאלץ להיות רשע בעצמו כדי להילחם ברשע. אי ורטיקס על אי ורטיקס. הוא מבקש מכל המטיפים למיניהם, שזה גם רלוונטי להיום. כל מי שיש לו את ההטפות, תסתמו את הפה, כי תראו איך העולם ירה, אוקיי? אז אל תדברו עליי על להיות מוסרי, להיות בסדר, כי אנחנו נמצאים במלחמה, כן? ולכן אנחנו לפעמים צריכים להיות גם רעים כדי לנסח את הרוע, שזה דבר מעניין. והפזמון, כן, בעצם הוא מבקש ככה, שיהיה לו את הכוח בעצם, את הרשע, להגן על עצמו מפני הרשע, כדי להרחיק את הרשע, כדי להרציח לקרות. Yeah, בעברית נשמע גרוע אבל באנגלית זה מעולה, חשבתי, חשבתי לשים את השיר הזה. Uh, אבל uh, השיר שאני אשים, uh, אגב יש פה גם קטע, uh, הוא ככה שקט, שהוא מאוד טוב. Uh, אבל הקטע uh, <clears throat> הכי טוב, אם שמעתם את האלבום, זה כמובן השיר הראשון, אין מה להגיד, Call to Destruction. <laughs> שזה באמת שם קלאסי ככה, death metal תמיד, instruction, dex וכל זה, אבל זה באמת שיר מיוחד, והסיבה לזה שהוא בעצם משלב, השיר היחיד באלבום הזה לפחות, שבעצם משלב גם דיבור כרגל על מיתולוגיה מצרית, וגם... וגם בעצם על העידן המודרני, על הזמן שאנחנו חיים בו, ספציפית על דאעש בו. השיר הזה קצת דומה לשיר הקלאסי של סלייר, Angel of Death. דומה בזה שהוא בעצם מתאר את מה שהמוסלמים הקיצוניים עושים ומה שהם רוצים ואת האידיאולוגיה שלהם מהצד, כאילו מגוף ראשון. שזה דומה ל- Angel of death. ובגלל זה גם כאן אני בטוח וזה, וכבר ראיתי שהרבה אנשים התבלבלו והם חושבים שנייל תומכים בדאעש וזה בדיוק הפוך, בדיוק הפוך, כמו באנג'ל אוף דף הם בעצם מתארים את הרצון של הרוצחים, של המטורפים, של הפנאטים, זו דרך מאוד חזקה, אגב זה מזכיר קצת את הסרט אמריקן סייקו, עם כריסטיאן בייל, שוב הזכרתי את כריסטיאן, <laughs> <laughs> <laughs> <כן> <כן> אז אם ראיתם את זה, גם במס, מציגים את זה, את הדמות של המטורף, מגוף ראשון, פסיכוזה שלו, ובגלל זה קוראים לזה קולטר דיסטרקשן, הם בעצם מסבירים על ידי המילים את הרצון האמיתי, את האידיאולוגיה האמיתית של האסלאם הקיצוני, כן? ובעצם <coughs> הבעייתיות פה שמוצגת היא שהמוסלמים, גם אלה שהם מתונים, ובטוח יש, הם בעצם נשענים על טקסט שהם לא מוכנים להתכחש לו, הם לא מוכנים לשנות אותו כמובן, כמו את התנ״ך, אתה לא תשנה את הקוראן. ישר, ישר. אז בקוראן שלהם האידיאולוגיה היא מאוד מאוד ברורה, לפחות mm -hmm. לפיני, הם רוצים להרוס, הנה, mm -hmm. destruction of the symbols of Baganism, כן? להרוס את כל הפסלים, את כל הארכיאולוגיה, כל מה שנמצא מתחת לאדמה, מעל האדמה, הספיקס, כן? mm -hmm. גם כל מה שבעצם לפני האסלאם היה, הם רוצים גם להרוס את זה, כי, הם, כי זה בעצם סוג של חילול הקודש. שהדברים האלה קיימים, כי הם גם, הם יכולים לגרום לזה שמישהו יטיל ספק באסלאם, אז הם בעד להרוס את הכל, לשבור את הכל, וזה מה שדאעש הרי עושים, הם גם עושים את זה, הם רוצים בעצם להיות כמו, כמו הנביא שלהם מוחמד, שהרס את מקדש ווטאבר כדי להקים שם מסגד, שהרס את הספרייה של אלכסנדריה, שזו הייתה איזו ספרייה עם המון מידע עתיק. כבעצם להרוס את כל המוצא של האדם, כל מה שקשור להיסטוריה של האנושות, חוץ מהדברים שקשורים בעצם לאללה ולרצון שלו. זה פשוט שיר ענק. עכשיו, גם עזבו את המילים, המילים טובות בפני עצמם, אבל בגלל שהן משתלבות עם המוזיקה כל כך טוב, זה שיר נהדר, זה שיר מאוד... קיצבי, יש פה חלקים איטיים, יש פה חלקים מהירים, מה שחשוב זה שהכל משתלב בצורה מאוד אורגנית וככה, הקונספט באמת דוחף את זה להיות אחד השירים הכי טובים במטאל ששמעתי, יש גם סיד uh, פארט, באמת uh, פשוט פשוט נהדר וכשזה מגיע לקליימקס, באמת לרגעים הכי כבדים ככה, שמעבירים הנק, את הנקודה שאתה מבין מה זה קורד לדיסטרקשן, במיוחד במשפט uh, שהוא גם חוזר בסוף, of Human Civilization and the Enduring of Manankind are Secondary to the will of Alla. באמת צריך להוסיף משהו על זה. Uh, זהו, אז אלבום, אלבום באמת מומלץ, אני לא, אם הייתי נותן לו ציון זה לא היה תשע או עשר, באמת, כי זה מוזיקה מאוד uh, של נישה, זאת אומרת. זה לא בדיוק הדף מטאל הרגיל, זה לא התקדף הרגיל, אה, נכון, וזה בעצם משהו שמי שאוהב את נייל כבר, הוא מאוד יאהב את זה, מי שלא גם יכול מאוד להתחבר לזה, אבל זה דורש קצת סבלנות. אה, וזה מאוד מעמיס, זאת אומרת, לשמוע את כל האלבום בפעם אחת, אתה צריך להיות די יכול אני, כלומר, אה, מתישהו זה מתחיל להעמיס, במיוחד הסאונד כאן היא, היא, היא, בכל מקרה באמת אלבום מומלץ מומלץ למי שאוהב מטל ועכשיו אנחנו נשמע את השיר call to destruction אתם יכולים גם לראות את הווידאו ביוטיוב yeah. נהרסתם, נשבר לכם המוח כבר, ואתה תהיה פה ראיון uh, עם הגיטריסט של uh, מעניש להקה ישראלית, אז תישארו. כן, באמת אחר השיר, אני, אשתי אישית זה שובר ואני באמת ממליץ לראות את הקליפ, יש שם כל מיני צילומים, וידאויים של דאז' וכאלה. <laughs> זה מגניב, אין שם כריתות ראשים, כן? <laughs> <laughs> בקיצור, עכשיו אנחנו נעבור לרעיון עם הגיטריסט של מעניש, הלהקה הישראלית. וזהו, אם אתם לא מכירים אותם, זו הזדמנות להכיר אותם, להכתף מטאל, פרוג, פיוז'ן, באמת הרבה ז'אנרים עושים משהו מאוד יצירתי אז, יאללה. קיצר, אז שלום, שלום, כן. שלום ברק, כן. <laughs> ברק מהלהקה המעניש, האמת שאני לא... אני ודניס, אנחנו לא... זה חבר שלי פה, כשאנחנו עושים את הפודקאסט, אנחנו לא כזה מבינים במטאל ישראלי, מכירים כמה להקות, אבל <laughs> דניס הוא אליטיסט כזה סנוב. <laughs> מה זה? מה זאת התוכנית הזאתי? בחיים <laughs> לא שמעתי עליכם. אה, לא, זה, כן, לא, התחלנו לא מזמן, לפני חודשיים ככה אוקיי קוראים לזה מטאל וחיות אחרות זה דניס חשב על השם הזה אז אני לאחראי סאונד זה שם טוב, יאללה, אחלה שם כן, כן, אני אגיד לו אז זהו, אז ראינו שזה ממש הלך סבבה אני עושה את הסאונד וזה וכותב את התוכניות, מה נעשה והלך אחלה, אז כן וואלה, אחלה. אז נטל וחיות החברה. סבבה לגמרי. כן. אה... כאילו, טוב, אני אשמע את זה פשוט, ואז אני אדע. כן, אם תשמע, תדע. קיצר, אז שמעתי את האלבום פעמיים. כן, מגניב, אהבתי. אז רציתי לשאול, כתוב שאתם מנגנים מ-2011? כן. וואו. כן, אני יכול לספר לך את הסיפור, כאילו, איך זה התחיל וזה. כן, כן, בכיף עם באכר. הייתי גיטריסט של להקת ווינטר הורד. אה, זהו, כן, זה היה כזה. כן, זה היה בלק מטר, שמעתי פעם. ממש טוב, בזמנו, לפני שנים. כן. אה, תודה. אז כן, אז הייתי בווינטר הורד, ואז עזבתי את ווינטר הורד ב-2011. והיה לי ויז'ן בראש כזה, אתה יודע, שלבוא לנגן... פרי סטייל לגמרי את הדברים שרצים לי בראש בלי הגדרה של כ... איזה ז'אנר אני מנגן או איזה... איזה מתקבל על איזשהו קהל וזה פשוט לעשות מוזיקה שאימא תורה הדמיון שלי mm -hmm. ומיתר אלוזרי, דעתי שהוא פנוי, היינו קצת בקשר וזהו, התקשרתי אל שאול, הבסיס הוא חבר ילדות שלי הגענו הרבה ביחד, וכאילו כל החיים היינו מנגנים ביחד, למדנו אצל אותו מורה לגיטרה, ואתם התשובה התלמיד שלי גם בהתחלה. אה, מצפי, זהו, זהו. כן, אז אני ושאול, היינו כותבים הרבה הרבה קטעים, כאילו, והצטרפנו את מיתר. כתבנו ביחד, שלושתנו, כמעט את כל האלבום, מאנדר דפיקטרי, רק באינסטרומנטלי. חיפשנו זמר, הגיעו כל מיני זמרים. אחד שקוראים לו קינק וואזולו. קינק, מכיר אותו? קינק וואזולו, והוא מאפריקה או משהו? הוא משבט אזולו, האמת. אוקיי. והוא כאילו מדרום אפריקה, אבל הוא כזה עכשיו בכל העולם. דברי, כן. אה, זה באמת באפריקה. כן, אז הוא כזה, מוזר, אוקיי. הוא וואטר כזה מגניב, הוא היה בהתחלה זמר שלנו תקופה, בדקנו כל מיני אנשים. מעניינים יותר, מעניינים פחות, והגענו בסוף לארי כהן, מירושלים וזהו, ואיתנו המשכנו לכתוב את כל האלבום וזהו כן, זה אמר ממש טוב, שמעתי עושה יעקול גראולים ושירה נקייה וצרחות כאלה, כל מיני דברים כאן, בחור מוכשר כן, בחודש האחרון עזב עודנו אה, עזב? אחרי האלבום אה, אז עכשיו אתם מחפשים? אה, uh, כן, אנחנו בחיפושים, עשינו כמה אודישיונים לזמרים. אנחנו hmm. בסוף נסגר על משהו. אה, uh, מגניב. כן, אז uh... זהו, אז יש לנו בסיס חדש, גם שאול, הבסיס כבר לא איתנו. אה, uh, איזה? Okay. כן, כאילו, יש לו סרטן, והוא כתובה, <ווא> <ווא> באמת. כן, לא במצב כל כך לנגן. הוא uh. כאילו עדיין מנגן, אבל הוא לא... לא במצב להיות בלהקה פעילה, רגע, אז הבאנו בסיסט חדש לפני כמה זמן. אה, אז לעבוד עם מה שיש. כן. וואלה, מקווה שיש... אני לא מבין את זה, אבל אני מקווה שהוא ירגיש יותר טוב שזה... גם אני. כן. הי, מה זה, ובני כמה אתם? אנחנו, אני בן 29. אה, אז... בעיקר בין 22 נראה לי, משהו כזה. הרכיסט החדש אבישי הוא בין 20. זמר סימן שאלה, כי אין זמר. כן, אז אין לו גיב. כן. באמת שמעתי את המוזיקה כזה. ישר התלהבתי כי... כאילו זה אקספרימנטלי, אני בדרך כלל לא... קשה להתחבר, אבל... אז זה גם, יש כזה גרוב, גרוב מטא ו... בקיצור, זה ממש קצבי כזה, וגם יש... זה אווירתי, זה נשמע אורגני כזה, זה, זה לא, לא שילוב גם של כמו, לא יודע, חבר'ה שאוהבים דרים פיאטר, ואז כזה מכניסים איזה מוזיקת קרקס משום מקום. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> זה <laughs> יותר <laughs> כזה, <laughs> <laughs> כן, בכיוון של מטא uh, כן. כן, אנחנו מאוד אוהבים אורויד אינג'ל ודקאפיטייטד ושוגה זהו, כן, כן, עניין אותי מה, מה אתם שומעים כזה אני ושאול, באנו מהג'אז גם אנחנו מאוד אוהבים פיוז'ן, ג'אז קלאסי, ג'אז כן. מודרני <אח> <אח> כן, <אח> מאוד אוהבים לגן את זה ולשמוע את זה <אח> וזהו, אני כאילו, יש לי מה שרץ לי בראש כל מיני דברים, אתה יודע, לשאול, אנחנו כזה אני חושב שאנחנו קצת חושבים אחרת, כאילו, מאחרים, מבחינה של, של סטנדרטים של מוזיקה יש לנו בראש של כלפי עצמנו, של מה שאני הייתי רוצה לשמוע. זה mm. דרך כלל משהו מאוד מאוד פסיכי, וגם מצד אחד טכני, גם מצד שני מלא ברגש, מלא במשמעות, כאילו, לכל פרט. אז אני מנסה כזה להביא את ה... להביא מכל ההשפעות שלי שהן, אתה יודע, את, ה... את הקצה שלהן, כאילו. Mm -hmm. את השפיץ של כל דבר. אם זה מורביד אינג'ל, שבאמת מבחינתי הם האליט כאילו, ודינק פלויד, mm -hmm. קצת וסט מונטגומרי, אתה אלן אולדפורט. אה, זה, כן, שיש לו כזה... <laughs> כן, הוא מנגן כזה מוזיקה ארכיזרית. <laughs> כן. כן, גם מאוד אוהבים גראנג' ורוק אלטרנטיבי ורוק כבד של הניינטיז והיפ-הופ של הניינטיז. זהו, כן, יש לזה כאלה קטעים של אבי שיש של... גראנג' ושירה נקייה זה כזה, כן. תמיד מגוון מוזיקה כזאתי. כן. לגמרי. גם פרש-מטאל. Yeah. Yeah. קיצור, הכל סלט, כאילו... כן, כן. ברור שאני שופך החוצה. עם uh... ול... מיטב. כן, זה, זה למה, מה שאמרת עם הג'אט, זה למה כזה אה, התלהבתי כי כזה ישר שמעתי אלה ממש שאפתנים כזה עם הטיפוף כל מיני, והמקצבים שמשתנים כזה. כן, <laughs> אה, כן זה היה נושא. אה, כן, רציתי לשאול אז באמת על ה... קראתי את המילים ו... של השירים וחלק הבנתי זאת אומרת, הבנתי, אני יודע לקרוא אנגלית, כן? אז חלק זה אבסטרקטי כזה, אז חשבתי... נולדים פשוט, כן. כן, לא, חשבתי אם תגיד על האלבום או על איזה שיר אחד, על מה הוא כזה מדבר. סתם זה מעניין. תשמע, בגדול האלבום הזה מדבר על דברים פנימיים שקוראים לבן אדם, כל מיני... מחשבות שלו, של, אתה יודע, סוגיות של נכון, לא נכון, מותר, אסור, yeah. יש אלוהים, אין אלוהים, כל מיני כאלה. Yeah. את האמת שהכי טוב שהסביר לך באמת מה, מה העניין של yeah. המילים, אתה יודע, לפי הפרטים הקטנים שלהם, זה ארי. כי הוא כתב את כל המילים חוץ משני שירים, שזה אחד עם פסיביליטיז, yeah. שבחור yeah. מארצות הברית, מאט הוקינגטון, כתב. Yeah. שיר אחר זה רבולושן אבולושן, שיורי ריימונד. שהוא שר עם קריפטופסי והניומנס, קילוטורוס, כל מיני להקות כאלה. כן. הוא כתב אותו. וזהו, <coughs> ברוב הקונספט של האלבום זה, זה פרי מוחו של ארי כהן, אז אמר. אה, אוקיי. הוא ממש uh, בעל שפה עשירה, באנגלית. Okay, גם, אני so. האמת, uh, גם אני את האמת מצטבח, כאילו עם המילים שם. <laughs> no, אבל הנושא של האלבום החדש... Uh, הולך להיות קצת יותר מובן, כאילו... אה, יש לכם עוד אלבום כאילו... כן, כן, אנחנו עובדים על אלבום חדש עכשיו. אה, כן, יש לו שם? אין לו שם עדיין? אנחנו חושבים על כל מיני כיוונים, יש כל מיני דברים, אתה יודע, אנחנו עדיין חוקרים... אנחנו מנסים להקים את ההרכב הזה מחדש. אה, כן, כן. נגנים. כאילו עדיין מתלבטים, אתה יודע, מה כן עושים, מה לא עושים, מי מנגן מה, נשאר, אתה יודע. כל מיני כאלה, מה אנחנו רוצים מעצמנו בכלל? כן, כן, מבין, כזה שרב מעבר כזה, אבל מגניב. אהבתי גם את הציור, ציור על הארבע... אה, זהו, מישהו כתב שזה הזכיר לו, המוזיקה הייתה להקה סיקס, אז יש להם איזה... יש להם איזה, נראה לי ציור דומה על האלבום שלהם. עץ כזה, בטח. כן, כן. כן. זה... לא יודע, אולי זה קשור. יכול להיות שזה בצד מול החדר אלינו. כן, אני נוהג... עצים, עצים אבל זה דבר, כן. יש עצים הרבה... בכל מיני... <laughs> זה צייר לנו את העטיפה קוסטין צ'ירניו, שהוא צייר את, uh, את האלבום האחרון של אתג גייטס, ו... אה, אה, וואלה. כן, כל מיני מי קרייב, הרבה להקות מוכרות, גם כל מיני פסטיבלים הוא אחראי לגרפיקה שלהם אז יש לו קטע עם עצים כזה אהה, כן מכיר את הארק אנמי האחרון, גם יש שם עץ די דומה לשלנו אה, במה, איזה, לא הבנתי עץ של איזה להקה? ארק אנמי, מכיר? אה, כן, כן, לא שמעתי אותם מזמן כי אני לא, אני אוהב את הישנים ו... והחדש זה כזה, לא יודע, זה בדרך כלל נשמע שמח, ואני לא יודע. זאת אומרת אחרת וזה, כן. אבל כן, אהבתי אותם. כן, הם מוכשרים, איך קוראים להם? האחים האמות. טוב, מגניב. רגע, אז בינתיים אתם מופיעים או שאתם לא מופיעים עכשיו? היה הופעה לא מזמן עם אבי. זה היה אחלה הופעה בחיפה. שמע, בגדול, כרגע אנחנו בתיכון של אופיה, וארי אין לו שום בעיה לבוא ולעשות יעני מילואים בלהקה, אבל... כרגע אני פשוט חושב ש... יודע, כל העניינים של שאול, עם הסרטן שלו וזה, כאילו... היינו מאוד בראשינג כזה, כזה, אתה יודע, למרות הכל, להמשיך וזה, אני חושב ש... על זה שבזמן האחרון, וואלה, יהיה באמת כדאי לעצור שנייה. ולכתוב קצת מוזיקה, להיכנס יותר לעניין של הכתיבה, להמציא את ההרכב הזה מחדש, להיות, להיות הרכב פעיל שלא לא מנגן משהו שהוא לא, כאילו, שאול כבר לא פה אז, כאילו, mm -hmm. אתה יודע, שה, שהבסיס החדש ייתן את הסיי שלו בנגינה, שיהיה פה, אתה יודע, שיהיה בעצם יצירה, כאילו יצירה חדשה ופחות uh, עבודה, עבודה בשטח, מה שנקרא. Mm -hmm. אבל מה שכן, כאילו, וואלה, אם תהיה פתאום איזו הופעה שווה, אתה יודע, משהו שמגניב לבוא ולהופיע עכשיו, אז למה לא? כאילו, בסופו של דבר זה דבר כיפי. זה לא מקביל את עצמנו לשום דבר. פשוט הכיוון הכללי כרגע זה כתיבת חומרים חדשים. כן, נשמע רעיון טוב כזה, לעשות את זה בטבעיות, דרך אגב, אתה הולך בקיץ למגדש וזה. ככל הנראה אני אלך, וביזרופר אני אלך. כן, ואל תשתה להקטס לי מגדס לחיים. כן, אני אגב, לאחרונה אני שומע אותם ממש הרבה יותר. פעם לא הייתי, לא כזה, קראתי לי רק אחד, אבל כן. לא, הייתי בשטופה עוד כאילו, אני חולה עליהם, כי אתה יודע, הם מעריץ רעור של מגדס. כן, אני מתעל ראשון חצי כמה חיים שלי. כן, אני... הפעם, הקטע שפעם פשוט, היית אה, כל הקטע עם דייב הזה שכזה, קצת אה, צחקו עליו אבל, בגלל של בטאליקה כאילו כן, ובקהליות גם שהוא עכשיו, בשנים האחרונות, שהוא שטויות כזה מדי כן. פעם כן, אני פחות, אה... פחות מעורה ממה שקורה אה. שמק את האלבום החדש שלהם, וואלה הוא סבבה mm -hmm. עדיין לא מגדף החוצפנים שהיו בשנות ה-80 כן, כן, זה לא... ככל הנראה אני אהיה בהופעה הזאת, כי אין מה לעשות. כן, גם אני, הם בטח ינגנו דברים ישנים, אז כאילו... כן, גם אם ינגנו דברים חדשים, שיהיה בכיף, כאילו. כן, זהו, אני... למרות שהוא מדבר שטויות, אז... רק בזמן האחרון קראתי ממש את המילים של הגבוהים שלו, והוא ממש ככה כתב לעניין כזה דברים... חיים, דברים יותר ממתאליקה, לדעתי. רוב האנשים שמדברים שצועד בתקשורת, כאילו, האומנים, אתה יודע, סטייל אמיר בן-עיון, דייב מרסיין, רוג'ר ווטרס, אתה יודע, ודכלס הם הכי גאונים. אה, וואלה, שמת לב, עשית, אוקיי, זה תיאוריה מעניינת. תכלס הם הכי גאונים, ודכלס זה, כאילו, רוב המוזיקה שאני שומע זה מאנשים כאלה, אני, אתה זה... כאילו, כמה שהבן אדם שרו האמת, יוצאת יותר בצורה נקייה. כאילו, וואלה, באמת זה מה שהוא רוצה להגיד, אמיר בניון, אתה יודע, הוא לא צריך להתנצל על שום דבר שהוא אומר, כאילו. אני לא זוכר מה הוא אמר, אבל כן. כאילו, אני זוכר, היה איזה משהו כאן, שעשו מזה עניין, אני לא זוכר בדיוק. כן, אתה יודע, הדברים האלה, זה מטאל מבחינתי. אז אמיר בניון, זה המשקנה מהרעיון הזה שאמיר בניון זה מטאל, אז תלכו להקשיב לאמיר בניון. לגמרי, אמיר בניון הוא גאון. בקשר למה שהוא אומר, כן, אבל אני חושב שזה שהוא אומר דברים, תעזוב את אמיר בניון, כל האלה, כאילו, אתה יודע, כמה שהבניון יותר קיצוני ומטומטם היה אז אני חושב שהיצירה שלו היא נובעת ממקום מאוד, אתה יודע, מאוד פנימי כזה, שהוא כאילו, פורק זין לכולם, כאילו, אתה יודע. כן, כן, אני מבין קצת מחכה. זה שהוא מטומטם וגאון, ואוקיי, אבל לא, אני מבין, אני מבין, כן, הוא לא עוצר את עצמו. אז יוצא לו בצורה אותנטית, כן. כן. מגניב, מגניב. אז זהו, עכשיו אני אשים, תכף בפודקאסט אני אשים איזה שיר, יש לך איזה משהו העדפה? כן, באמת בא המכניקל רפורמטורי. כן, האמת זהו. יצא טוב, זה שיר שגם אני אהבתי ככה. כן, אהבתי את זה, ונו, משהו עם ברן או משהו, השיר השלישי. כן, זה כאילו השבע הקליט יותר כזה, גרוף כזה. הלהיט של הדיסק. כן, זהו, זה הלהיט כזה, לילדים כזה, וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כן, זהו, בכיף, אנחנו רוצים כזה. אמרנו, בוא נעשה פינה. ככה יצא לנו גם להכיר בצורה, להכיר מוזיק מטאל בישראל, בקטע מעניין כזה. כן, הוא נהיב, אחי. לא כל דבר. כן, נהיב. כן, סבבה, סבבה. טוב, אז זהו, שיהיה בהצלחה. זהו, והיא עוד לנו לדבר. בכיף, אחי. יאללה, תשבוע טוב. תודה, תודה לך. כן, אז באמת eh, מעניש להקה ישראלית eh, מאוד מוכשרת כמו שיכולתם לשמוע. האלבום שלהם, eh, Under The Fick 3, אפשר למצוא אותו בבנד קאמפ ולשמוע אותו eh, ממיסטרחם, וזהו, נראה מה האלה יעשו בהמשך. <laughs> ועכשיו אנחנו בעצם נעשה שיחה, כן, נשמיע שיחה שהקלטנו, eh, eh, בדיוק אחרי שדויד בוי, נפטר שיחה על דויד בוי, וה, מוזיקה שלו ובעצם הבן אדם שהוא היה, זאת בעצם שיחה שהייתה לי עם דניס ועם עוד בחור שתכף תכירו, אז בואו נשמע. והפעם יש לנו שינוי, אני בדי מצפון ויש גם אורח, בואו תציג את עצמך אורח. תגידי, תגידי, תגידי, תגידי. כן, בלסביץ. אהלן, אני ברק, ואני גם בעיקרון... הצטרפתי לפרק הזה, ואני גם מבלוג של, יש לי גם בלוג משרצי, מיוזיק פלואו. הוא בלוג ממש מרגיש. הוא בהתחלה, את... כאילו, אין, אין בינתיים יותר מדי, יש מה לקרוא, אבל בינתיים בגדול אני, הד... הדבר הכי רציני שאני עושה זה, יש, מיקס שהוא פעם בשבוע, שהוא לא רק מטאל, הוא, הוא גם הרבה חיות כן, אחרות. שמעתי את המיקס האליק בסוף זה הדמיק באופן, נכון? זה יצא, כן, זה... כשאני, כשה, כשהבלוג, כאילו, סוג של, כאילו, כבר פתחתי אותו לפני כמה זמן, כזה נתקעתי איתו ואז החלטתי לחזור בדיוק גם כשדלף הבלקסטאר ואז כאילו הוא סוג של כשהבלוג נולד דיוויד בוי מת. יש מצב שהבלוג שלך זה דיוויד בוי בעצם? גם הוא דיבר על דיוויד בוי ועל דיוויד בוי מת. גם דיברת על למי ועל למי מת. ככה הכנתי קצת, מה זה הכנתי? ככה בנקודות לדבר על זה. רק קצת עליו, בטח כולם מכירים אותו בפייסבוק, גם מי שלא מכיר אותו, אני רואה כל פעם, כשמישהו מת, אז כל מיני, בוא נקרא להם פוזרים, פוזרים, מתחילים כל מיני דברים של, אוי, הוא הזה הכי אוהב עליי, אתה שמים איזה שיעור לפני 60 שנה, אתה יודע, זיגי סטארדס וזה, כמו הם למר. איזה ספציה. יו, אתה אומר, לא מכירים את החומרים. לא, לא מכירים את החומר, ואז פתאום כשמישהו מת, אז אני מספיק. עכשיו, זה לטובה, ואתה יודע, זה... זה עדיין נחמד, שככה כל הפיד שלך מלא בבמה. כן, זה נחמד. קיצור, קודם כל העיניים שלו, זה מגניב. ידעתם שהוא אוהב עם חבר שלו, נתן לו מכה, ובעצם אחד ה... תראו מה זה השני? כן, עין אחד התנהל ירוקה, והאישה... וזהו, וזה פשוט נראה שזה צבע אחר. נראה שיש צבע אחר. כן, לא שומת לב שיש לו עין אחת, כאילו יש יותר גדול. זה שנים אנשים חשבו שזה בכלל. אני גם הייתי בטוח, כשהייתי את זיקי הייתי בטוח שזה משהו שהוא את זה בעין, וזה לא. שם איזה עדשה לא, זה ככה זה... לא, ראיתי אותו פשוט אחר. נגיד לפני עשור, כשהוא גם היה באיזה MTV, היה לו איזה קליף, ואז נאמר, הוא עדיין עושה את זה. זה מגניב. אתה רוצה לראות כמה אז תביא עצמך ברצתך. לא, אבל זה משהו שפגע לו, עשו לו ניטור, קיצור משהו מגניב. עכשיו, קודם כל השם שלו הוא דויד אובר ג'ונס. תגידי תמיד מאיפה הבוי. אז זהו, שהוא עשה משהו, ממה שאני מבין שהיה איזה...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 האמקי דולי, שזה אלבום אחד האהובים עליהם, לפי דעתי זה האמקי דולי, זה האלבום הכי גדולה, וכמובן זה גיסטרדס וכל מיני דברים. יש דיימונד דוגס. כן, כן, עכשיו אני רוצה להתמקד קצת על ה... מה זה להתמקד? קח לכם כמה מילים על התיאולוגיה, תיאולוגיית ברלין. ומה זה הדבר הזה? הוא היה בשנות ה... שבעים, שבעים וארבע, הוא היה גמור מקופאים. היה גמור אז הוא נסע לסווידלנד, ואז הוא נסע לברלין, אחר כך הוא התחיל לעבוד עכשיו הוא עבד על לואו ועל הירוס ועוד אלבום שאני שוכח את השם שלו, קוראים לו לג' משהו כזה. אז מה הקטע? הוא עבד עם בריינים, עכשיו דיברנו גם עם החום פינץ', פינג? איך אגבור זה חיים פאנק. יוסי פאנק. יוסי פאנק. אז קיצור, התיאורגיית ברלין הזאת, הם עבדו ביחד. הם עבדו ביחד, עכשיו, הם עשו... הם הושפעו מקראוטוק, שזה פרוגס איפור גרמני, ממוזיקה אלקטרונית, אמביאנט, ומלא מלא דברים ספציפית בשלושת האלבומים האלה. עכשיו, דווקא נחמד שרק אלבום אחד הוקלט בברלין, כמו השאר הוקלט בגרמניה, באנגליה ובכל מיני מקומות אחרים. וזה אלבומים מאוד מאוד מעניינים, כאילו גם מבחינת זה שבריאן אידון לא מנגן שם, ובאחד האלבומים, בהירו, שאני חושב שזה האלבום הכי טוב בשלישה, שלישייה, נגן רוברט פריפ, מפין קרימפס ובאלבום אחרי זה, אה, מנגן אה, גיטריסט של אה, בעצם של פרנק זאפה. שזה, שזה דווקא מגניב, ומוביל, הוא סוג של גנב אותו. סוג של גנב את הגיטריסט הזה בדיוק של פרנק זאפה היה גם בגרמניה. וגם, אה, דויד בורג באותו זמן גם עבד על אה, אלבום של... אה, הם, הם שכרו דירה ביחד, של איגי טו. זהו, איזה אלפורמים? אה, ואיגי. איגי פופ זה פופ, אני יכול. איגי פופ זה סיפור עם פארק, לא? זהו, זה איגי פופ זה כאילו מין כזה כמו... כמו מין איזה אח כזה... האח הבעייתי של דיוויד בוי. הבנתי שהם היו... הם אהבו סוג של... אתה יודע. מה זה פשוט דומים, אני יודע ש... לא רואים שאתה עושה סימן כזה. כן, בסדר, לא... סתם, איגי פוק נחשב כאילו מהחלוצים במה שלומד שאומרים ב"גראז' רוק". כן, כן. כאילו, יש כזה כאילו טוויטר של אוטו-פאנק, כאילו ממש לפני הפאנק. אז זו הייתה אחד מהאנשים, היה לה את הלהקה בסוף שנות ה-60, תחילת ה-70 של הסטודג'ס. כן, אני מאוד אוהב את הלהקה. של הסטודג'ס, שהם מוציאו שני אלבומים מקצבי וגם שר שם, שר מדהים שם, גם דה כן, הוא גם היה כזה, אתה יודע, נגיד, אם דיוויד בואה עם התחפושות, אז נגיד איגי היה לו, הוא היה לקרוא לו בג'ינס, לא? הוא כאילו הלך על משהו יחסית פשוט, הוא תמיד היה בג'ינס ובלי חולצה, בהופעות בדרך כלל, כשאין לי לא צמידים כאלה זוהרים, הבנתי שהוא, רגע, זה הוא חלבל משהו על הקהל? לא, אני מתבלבל עם מישהו אחר, אתה מתבלבל עם אגדה, מתבלבל עם אגדה אורבנית על פרנק זאפה נראה לי. אה, שהוא, כן, כן, כן, נכון. אגדה אורבנית על פרנק זאפה. כן, אגדה אורבנית על אחד שהקנה היה עושה, הוא היה מורח את עצמו בחמאה משם, זהו קנה היה עושה, יש צילומים, הוא הפסיק לעשות את זה, אבל אחרי כמה זמן הוא היה עושה הוא הוא היה קופץ, הוא נגיד, הוא נגיד, הוא התחיל גם את הסטייג' דייב, הוא היה קופץ לקהל. סוג של התחיל את זה? סוג של התחיל את זה? לא, יש לו אנרגיות מטורפות, אני מלחמה כזאת. עכשיו, עכשיו, אני מלחמה בגלל זה. עכשיו, הסיפור שלו עם דיויד בוי התחיל, אם אני לא טועה, ב-73' יצא אלבום שנחשב אחד האלבומי גראז' רוק בין הטובים, נדמה 73'. מה? פאוור. היה כאילו מין שינוי מוזר כזה, כי היה את הסטוג'ז, קוראים לסטוג'ז, ואז היה פתאום איגי פופ and the סטוג'ז. ש... אחד מהחבר'ה של הסטודג'ז הבסיסט נדמה לי יצא, כי הוא היה... בטח כולנו מסומכים שם. כן, הוא הראשון שכזה, הוא הראשון שגם מת, שם בגיל יחסית צעיר. ואז הביאו גיטריסט אחר, והגיטריסט המקורי של הסטודג'ז החליף את הבסיסט, ואז כאילו זה נהיה איגי פופ ודה סטודג'ז, אז את האלבום הזה של רופ... 73 דיוויד בוי בעצם עזר להפיק. כן, אתה יודע שדווקא... וגם עוד אלבום די מוצלח של איגי פופ, בשנות ה- את בלה בלה בלה, זה גם אלבום שבאחד את זה דוד בוי עשה. במיוחד דוד בוי עשה גם את זה של... של לורי. את הטרנספורמר. הטרנספורמר, אני ממש אוהב את האלבום הזה. הטרנספורמר. הטרנספורמר. קיצור, הוא עזר להרבה אנשים. הרבה אנשים אהבו אותו, וגם איגי פופ היה חבר ממש טוב שלו. זה גם דיינים. כבר הייתי נצמד לאיגי פופ כשאני מנסה להיגמל מסביב, אבל בסדר. כן, רק כאילו, יש אנשים שכאילו הם עושים משהו, ואז כולם הולכים אחריהם. כמו אילס דוויס, גם צ'אק שולינבר, אני חושב, היה כזה. אבל הוא לא היה כזה, אני חושב שהוא היה, אה, נגיד יש איזושהי אופנה, הוא היה לוקח את זה לעצמו, ופשוט מצליח את זה, הוא לא המציא גלבו, הוא לא המציא... <אז> כאילו, מוזיקה, הוא כאילו הוא לוקח את זה, ואז... זה כמו שהם ב... בלאקסטאר, אז הוא גם, כן. הוא לקח את הקנדרי קלמר, לקח את המוזיקה האלקטרונית, לקח את הג'אז, ועיכל את זה והוציא את זה. זה, וזה מגניב. שוב, אני לא חושב שהוא, אתה יודע, הוא עושה אלבום ואז כל הקהילה של אירופ מתחילה לעשות את זה. זהו, זה, זה מה שאני זה חשבתי זה זה... כשיצא, the next, כשיצא The Next Day, בהתחלה שמעתי כמה שירים, זה אלבום שעוד לא הגעתי אליו כזה. וכשהוא יצא... דרך אגב, Next Day זה התמונה של הירוס. של בוא נראה אוס עם ה... שזה, שזה כאילו... באותה תקופה הייתי ברדיו והיה מישהו שהיה גם קשור לתחנה, והוא נגיד היה כן ממש מעניק את זה של דייוויד בואי, ואז אמרתי לו... ודיברנו עם זה אז כאילו, זה נראה כאילו... אני זוכר גם בשיר As to As, שמדבר על מייג'ור כאילו, טומפ, הוא כל הזמן חוזר לדברים שהוא כבר... כאילו... דברים שהוא המציא, והוא תמיד מסתכל על עצמו אחורה ומבקר את עצמו. וזה, כן, כן, כן. גם זה, שהוא כאילו מסתכל על הירוס כן. אבל אני זוכר שכששמעתי את דני אקס דה, אמרתי זה כזה, זה כאילו זה כאילו אלבום קאמבר כזה, כי כאילו הוא לא הוציא איזה עשר שנים כן, משהו. כן, כן, נכון, אבל זה כזה לא, כאילו הוא נשמע כמו הרבה דברים אחרים שכבר יצאו. שיצאו. שיצאו בעשר שנים האחרונות, כן. אבל זאת אומרת, לדויד בוי מותר כי כולם בעצם, כי באיזשהו מקום כל אלה שבעשר שנים האחרונות הוציאו דברים, הושפעו ממה שדויד לא, בוי יש עשרים שנה וכמו, קודם. וכמו, כמו שמוש, לוקח, אז הוא כמו זה. אוקיי, עכשיו אנחנו נדבר על אלבום בלקסטאר. טוב, קודם כל... תתחיל. אני? זה אמרתי. אז... אז נעשה ככה... קודם כל זה אלבום טוב. כן, אני חייב להגיד ששמעתי אותו. כאילו כשהספקתי לשמוע אותו לפני, אמרו לי שזה די עכשיו כזה, הדעה שלי סוג של מעורבבת כזה, בגלל המוות כן, וכל ההקשרים. אתה יודע, זה, זה, אני חושב שזה מתחבר, מתחברים דברים שם. כשמסתכלים כאילו, על הרבה אנשים שניתחו את זה, כזה, כן, ב, כן, ב, ב, ב, בדיעבד, בדיעבד <laughs> אחרי ההודעה של המוות, באמת, כאילו, זה, זה, כאילו, זה מסתדר, התמונה, כאילו, התמונה ברורה יותר. האם <laughs> בהתחלה חשבתי שזה מין כזה, איך שהוא ניסה להתמודד, זה סוג של עם, ה... עם ההצלחה, ועם... וכאילו לחשוף שבאמת, כי כן. כאילו, הוא כאילו, תמיד נראה כזה נורא של מרחף, ותמיד זה כזה הכל עובר, עובר לידו, למרות שהיו לו תקופות קשות, אבל הוא כנראה עדיין ניסה לחשוף שהוא כזה... עדיין מ... מנסה לה, כאילו להיות כוכב? כאילו... לא, שיש יש איזשה... יש איזשהו פער מסוים שהוא לא, לא ניסה... אף... זה, זה, זה כמו שאנחנו, אתה זוכר? לא ראינו את, את, את, את הוידאו? את הווידאו של בלקסטאר, אתה זוכר שהוא היה סוג של... אתה זוכר שאז ניתחנו על זה, זה היה לפני איזה חודש? ניתחנו. שזה היה סוג של... חשבנו שזה נביא, הוא הגיע, משהו אקולטי וזה. כן, לא יודע מה זה. אז ראיתי את נידלדור, והוא אמר משהו הגיוני. הוא אמר שהשם הזה, בלקסטאר, זה כאילו, תחשבו שיש כוכב, הוא דלוק, ואז כאילו קיבו אותו. כאילו כבוד, כאילו כבוד, כאילו, כאילו כבוד, כן. אז גם, קודם כל, יש עוד כמה דברים מגניבים. הקליפ, אתה רואה שם אסונאוט, מת, לא חליפה, וזה בעצם מג'ור טום. כן. כאילו טום זה, נכון yeah, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, okay. השיר מגניב, אבל yeah, yeah, זה yeah. מסופר שכאילו, no, no, no בעצם, no, no, no, no. האסונאוט yeah. בעצם מרחב בחלל, וזהו, no, וזה no ואז ואז הוא, כן, ואז הוא בעצם מת. הוא נחת שם ומת. עכשיו, בכלל, הליליקה, אני רואה גם... something happen on the day he die, somebody else took his place and briefly cried, I'm a blackster, I'm זה כאילו... תמיד בקטע המפחיד, תמיד יש לי שזה קטע מפחיד. זהו זה גם הקטע בשיר שמשהו בשיר מתחיל להת... כאילו זה גם היה כאילו כל המוזיקה שמשהו בשיר מתחיל להתהפך. משהו בשיר מתחיל להתהפך אבל גם זה נשמע באיזשהו מקום בשיר אני לא זוכר כל כך בקליפ איך זה הולך. בכליל זה, זה, זה, זה מלחיץ, אני בכלל הייתי... זהו, בשיר, בשיר, בשיר, בשיר עצמו כששומעים את זה בנותק, אז אני זוכר שחשבתי מין כזה... אבל זה נשמע כאילו, אם הוא אומר זה נשמע דווקא משהו חיובי. הוא נשמע לא הוא... כאילו מעיד על עצמו שהוא משהו מגניב כזה ולא... אולי בהתחלה אה... אבל אחרי שאני רואה את הקליפ כאילו, הוא מחריץ. <laughs> זהו הוא גם אומר, גם, גם, גם כל ברקש קול ברקע שכזה אומר אני לא כוכב רוק, כן, אני, לא אני לא כוכב בסרטים, אני לא כוכב פורנו, אני, פורנו okay. אני, לא, אני לא כוכב פורנו, אני לא גנגסטר כאילו, גם הוא שחק, לי <laughs> מוזר, הוא לקח מילה כזאת כאילו, אמרתי גנגסטאר וכזה. כן, הוא עושה כל מיני דברים, הוא בכלל כל מיני דברים מגניבים, ובכלל הקליפ, השירים זה זה כאילו הוא שר, ואז אין יותר מדי כלים, נכון? אתה לא שומע יותר מדי כלים, אתה שומע את הסקספון, את הזה, וקצת ביטים אלקטרונים, הוא די חללי כזה, אתה, אתה יכול לשים אותו, okay. הוא לא עמוס, זה לא... הרבה דברים קטנים וטקסטורות, ידעו כזה, עשו את זה, הוא עשה את זה מאוד אלגנטי, אני הוא עשה את זה יפה. לא, יש שם הרבה מאוד אווירה, למרות שהיה שם שיר אחד של, השיר השני אחרי בלאקסטאר, שכחתי איך קרו. מה, זה סיום משהו, זה, או ש... 아, אז כן, Sue in a season of a crime נגיד? כן. אז באיזשהו מקום אמרתי, אולי הוא יקשיב גם למשהו, היה שם משהו אינדסטריאל בדפקט העיתון. כן, כן, כן. בוא... אז, בוא נראה. אז, אני יותר בטוח שזה Sue in a season of a crime. שזה נגיד השיר היחידי שהכרתי מלפני, כי יצא ב... כן, עושה, הוא ו... איך אומרים לזה? זה עם ה... לא, אתה יודע מה השיר השני, אני חושב? זה לא, טעינו. השיר השני זה עם ה... Whole, no. זה כאילו הסיפור שזה במלחמה, זה גם לפי לירקה. חייל בא לזונה, מזיין אותה, ואז היא גונבת לו את הארנק, ו... ובורחת. זהו, אני גם חשבתי שיש שם איזה סוג של... זה יש שם כל מיני... זהו, אני שמעתי גם כאילו איזה משהו, איזה סוג כזה של... לא, זה ממש בליבי, כאילו... מלחמה, ואז כאילו יש לה איזשהו קטע של סיפוק, לפחות משהו, ואז הוא אומר כזה, טוב, נו, זה מלחמה, היא זה, בשיר איתי זה פטי שהוא אני דיברתי על סו, בסו כזה... בסו זה שיר עצוב. זה נשמע על פרידה כאילו. על מוות, היא בסוף מתה. זה נראה משהו גם על כי יש שם איק גר לבזוין היה בהתחלה שיר שלא כל כך אהבתי, אבל עם הזמן כאילו... עכשיו רגע, עכשיו חכה. קודם כל לזאוס. טוב, היה השיר שהכי אהבתי. אתה יודע מי זה? לזאוס זה אלעזר, שאותו ישו, הוא מת, ואז ישו בעצם בא אליו והקים אותו ללכתחייה. אחרי ארבע ימים, זה בעצם... ספר. אתה יודע. המועתק מאיתנו, והוא היה אח של מריה מגדלנה. אבל זהו, זה כאילו, הוא מדבר על זה ש... כאילו, על גם תחייה וזה, ויש פה גם משפט, look up here, I'm in heaven, זה היה התחלה, okay. I got scars, I can't be seen, I can't be ston, everybody knows me now, עכשיו, everybody knows me now, knows me now, זה כאילו... זה הכי מצחיק, זה בדיוק כשהוא מת, אז כל הפייסבוק הכיר אותו. זה מגניב, נכון? זה, זה בדיוק... זהו, זה זה היה, זה. היה כאילו כל מיני זה... דברים רפואיים זה... שם, גם כזה... זהו, אני חשבתי בשיר הזה, גם בגלל להקליט, כי הוא נמצא כזה קשור בתוך... נמצא קשור... בתוך מיתה <מתה מתה> רפואית. כאילו, בתוך מיתה <מתה מתה> רפואית <מתה> ובתוך ארון. אבל אני חשבתי, ואז זה שנייה שפתאום רואים אותו מחוץ, והוא בבגדים כאלה יפים, והוא כותב... אז חשבתי שיש, שזה דווקא מין כזה... אז חשבת רגע, אחרי שרית, שהוא ידעת שהוא מת? לא, זה היה לפ... לא, לפני. אה, זהו, אוקיי, לפני זה, זה מתחבר. אז, אז לפני חשבתי לעצמי כזה, שזה עוד פעם, גם משהו שהיה מ... קצת בבלקסטאר, שזה כאילו, הוא מנסה להראות כמה זה היה לו, כאילו, כמה להיות דיוויד בויז זה לא משחק, זה לא, זה, לא, זה לא דבר כזה קל, כאילו, זה נראה מנוצץ עצמי אבל אני גם סובל מבפנים. אז אתה רואה, לא, אז זה כן התחבר. אבל בסוף, כאילו, זה התחבר שהוא כזה כנראה מכיר במוות שלו. ו... כן, אז עכשיו, מה שאמרת קודם, Girls Love Me, עכשיו, משהו מגניב. זה, אני הולכים לקרוא את היליקה, והיליקה הזויה. זה פשוט לא, זה לא מובן על מה הוא מדבר בכלל. אז מה זה מסתבר? שהשיר, ככה התחלתי לקרוא וזה, השיר נכתב בשפת נאצת, שזה שפת של התפוז המכני. זה ממש מילים מתפוז המכני, ואם אתה מתרגם את זה, וזה מושפע מרוסית, ויש שם מה שקרה, מילים ברוסית, כי יש שם מילים... מגניבה. כן. אני... וסתם, זה סיפור גם על מה שקראתי קצת על אהבה וזה, זה לא משהו טוב, אבל זה פשוט כתוב בשפה בקוד כזה. כן, וזה דווקא מגניב. זה מעניין. זה יכול להיות מתאים לו. זה מה, כי אני רואה שם כל מיני מילים, מלצ'יק, וזה מלצ'יק זה ילד ברוסית, ועכשיו... 음, המשפט הזה fuck this is monday אז זה אומר שזה כאילו זה אומר שזה כאילו אל תתעסק איתי אני גבר או משהו כזה זה משהו שאתה מתרגם את זה זה כאילו זה מגניב זה ממש מגניב זה אם אתם רוצים לבדוק סונג מינינגס יכתבו את זה ויש את זה, זה מגניב, כי לא הבנתי בכלל מה הקשר שם של מילימום, בהתחלה זולקת שמילימום. וחטאת להפחיד את עצמך. זהו, אני חשבתי שאולי זה... חיזת המוות שלו? זהו, אחרי המוות אולי זה דברים כזה הולכים לאיבוד וכל מיני כאלה, והימים בשבוע פתאום נהיים כזה... זהו, אז אתה מבין? זה כאילו... הכל יכול להיות. זהו, היה השיר אחר כך בדולר דייב, השיר האחרון באלבום, הם כאילו סוג של מתחברים. כן. באיזשהו מקום? אה... רגע, השיר האחרון, מה שאהבתי, I can give everything away, היה לי כזה, כולם תמיד היו משמיטים את ה-way. ואז כזה, אני אומר, אני יכול זה כזה לא יכול לתת הכל. אבל אז כזה, פתאום, אה, נס... רגע, אבל הוא אומר, כאילו, I can't give everything away. עכשיו, יש ביטוי כזה. אוקיי. זאת אומרת, I don't want give everything away. כאילו מוות, נכון? לא, זה רוצה... כאילו, לא, כשאתה אומר, אני לא רוצה כאילו לתת, כאילו, to give everything a זה הרבה פעמים גם בקטע, במשמעות, <בור> אני לא רוצה, לג... לא רוצה לגלות את הכל. אה, אוקיי, אוקיי, אוקיי, מבין. תראה, בסך הכל האלבום, אני חושב שהוא הצליח. Mm -hmm. הוא, הוא עכשיו באתי מיוזיק, אלבום מספר ראשון, מקום ראשון, ואני חושב uh, שהוא... זהו, היה... דיברתי עם חבר, אמרנו, כאילו, אני חשבתי שהוא אלבום טוב גם לפני, כן, אני חושבת כן, שהוא כן. אחד האלבומים כן. הטובים שייצאו כנראה ב-2016. Mm -hmm, כן, אני גם מסכים. חבר טוב אמר שיש לו לדעתו כאילו אף אחד לא יאסס, כאילו אף אחד לא ירשה לעצמו לדרג את האלבומים בשנה ולא ייתן לזה מקום, ושאן בעיקר אחרי... תראה, אנחנו עשינו בפודקאסט הקודם, עשינו אלבומים שיצאו. קודם כל יכול להיות שסוואנס יוצא. יכול להיות שרדיו יטקסון. יש שם דברים די גדולים של... אני, שוב, טוב, לא, אני לא אומר, זה... תראה, אני לא אומר שמתחילים <laughs> כאילו לדרג וכאלה, אבל תחושה שכאילו שאם יסכמו, אני לא חושב שיהיה אפשר להתעלם מזה לפחות. גם... אני אישית גם הייתי חושב ככה, אם הוא לא היה מן. טוב, אז זאת הייתה השיחה על דויד בוי, שאני אמנם... לא שומע אותו כל כך, אבל באמת החליטי ככה יותר להכיר אותו בזכות דניס ברק. באמת הרבה דברים מעניינים, ואני בטוח שהוא היה אומן מאוד מיוחד. לא פלא שכל כך הרבה אנשים אוהבים אותו, יש סיבה לדברים האלה. זהו, אז זה כאן הפרק שלנו היום. בפרק הבא דניס חוזר. כן, כן, יהיו, מה יהיה בעצם? יהיה עוד ראיון. זה אני, אני יכול להגיד, אני חושב שיהיה עוד רעיון, יש כל מיני אנשים דרקות שאני ככה מדבר איתם, וגם אנחנו נדבר, אני חושב, על פאוורמנט, על heavy-m�ט, דברים חדשים שיצאו אה, לאחרונה, ואולי כל מיני דברים קלאסיים, או דברים שאתם לא מכירים, וזהו, יהיה, יהיה מגניב. אני חושב שגם נעשה איזה פינה חדשה ומעניינת ככה. אולי משהו מצחיק, כרגיל אתם יכולים אה, לשלוח לנו תגובות, אה, המלצות שלכם, אם אתם רוצים להתראיין, אם אתם רוצים שנשים את המוזיקה שלכם, וכן, אה, אם אתם רוצים לתמוך בנו, ולקבל מאיתנו עדכונים קבועים, אז אה, אתם יכולים אה, לעשות לייק, לייק ושייר, לדף שלנו בפייסבוק, מטאל וחיות אחרות, תחפשו בעברית, יהיה, יהיה כיף. אז תמשיכו לשמוע מטאר. אומר שאתם לא שומעים לעזאזל ותיענו ביי בינתיים, עכשיו דויד בואי מהבום החדש, לעזארוס. Good drama can't be stolen. Everybody loves me now. Look up here man I'm in danger I've got nothing left to lose I'm so high it makes my brain whirl chop my cell phone down below foreign just like Be